«Франкфурт на майні» – 2003-2005. У Німеччині зовсім небагато хмарочосів, і всі вони, здається, у Франкфурті. Далі про них ані слова. Для таких, як я, Франкфурт – це концентроване професійне місто. Адже він є бухмесе. Бух. Месе. Щорічна виставка книжок і всесвітній ярмарок марнот. Якщо я буваю у Франкфурті, то передусім тому. І зовсім не тому, що я не можу жити без тамтешнього яблучного вина. Я можу без нього жити. Так от, Франкфурт є своєрідним центром існування для таких, як я. Але не для мене. Бо для мене він перш усього місто маленького принца. Звучить якось пиздувато, правда ж? Епізод перший розгортався у товаристві А і М. Шифрувати їх немає особливого сенсу, вам усе одно зрозуміло, хто це. Проте хай так монограматично і називаються в цьому розділі А і М. Поза як у часи Бухмесе франкфуртські готелі переповнені, а ціни в них уже не назовеш і божевільними, а радше скаженими, видавництво запропонувало нам приватне помешкання певного благодійника. Ми домовилися, що хай буде так. Серед переваг цього варіанту наголошувалося на місце знаходження «Доглянутий буржуазний вестенд» – вулиця імені великого композитора – не більше десяти хвилин пішої прогулянки як до виставкового комплексу, так і у протилежний бік до видавництва. Стільки ж іти на боккенгаймер лянч уздовж якої тягнеться під землею метро. До помешкання ми вперше потрапили пізно увечері. З нами були адреса, два комплекти ключів у конвертах. І ціла компанія знайомих поляків, що ніяк не хотіли спинятися в азарті розпивання все нових і нових пляшок. Помешкання виявилося найвищим у тому чотириповерховому будинку. У нас такі називають мансардовими, септо розташованими безпосередньо на піддащі. Слово «піддаща» подобається мені ще й тим, що фонетично є нашою гідною відповіддю Чужинській. Мансарді. Отож ми довго піднімалися сходами. Тепер увага. Перед порогом там бовванів маленький принц на підставці, випаляний з деревини і розфарбований у згоді з кольорами першого джерела об'єкт заввишки з половину людського зросту. Комусь із нас це відразу не сподобалося. А хтось навіть присвиснув і сказав, ну от, як описати помешкання. Я назвав би його перевантаженим. Це при тому, що люб'язний власник-незнайомець перед тим, як на кілька діб звільнити його до наших послуг, подбав про капітальне прибирання. Тобто в помешканні на ту хвилину панував ідеальний порядок. І разом з тим його не можна було не назвати Захаращеним. Маленьких принців, того ж типу, що і при вході, в ньому виявилося ще зоп'ять у тих самих костюмчиках зі штанами кльош та з тим самим пучкувато-солом'яним волоссям. Але крім них, там усюди траплялися й інші персонажі Качур Дональд. Негринятко Кухар, Пінгвін Отелло, Манді Вейтрес у міні-спідничці та з випнутими задерикувато цицями й попеням. Назагал усе в тій треш-хаті належало певній грайливій цілості. Такому собі перехідному від Мерилін до Елвіса Солодкому Стилеві з урахуванням усіх дев'яти років різниці між старушенцією Мерелін та шмаркачем Елвісом. Зараз. Іще хвилинка, і я згадаю, як це називається. «Пін-ап». От що це таке. Дівчатка, актриски, зірочки, сексуальні символята з першої, а частіше третьої сторінки журнальних обкладинок, їх витиналося ножицями і пришпилювалося на видному місці. От звідки цей «пін-ап»? Чи то пак «пришпил»? або українською звучатиме ближче до оригіналу «Прикноп». І тепер я вже знаю, як усе це назвати. «Пін-ап» помешкання. Стіна ж було позаклеювано фотошпалерами, чорно-білими, і на них усюди красувалися типи в капелюхах і шарфах. Якісь підстракуваті кіногерої? Я не впізнавав жодного з них, але був майже впевнений, що то знаменитості минулих років – великі сучасники і конкуренти якогось, наприклад, Гемфрі Богарта, що його, до речі, я попри своє невігластво, усе-таки впізнав би. Капелюхи й шарфи. Шарфи й капелюхи. Вони, наче продовження фотошпалер, заповнювали все помешкання. Наче ті шпалерні дядьки з нічев'я закидали їх сюди зі свого потойбіччя. Капелюхи мали один і той самий фасон. здається, його називають ковбойським або стецунівським. Проте, замість ласо, ми повсюдно натикалися на тростини, ціпки і костурі. Іноді раптово накочувала м'якість. Якісь жіночні елементи декору на зразок тюльпанної плювальниці, заповненої м'ятно-карамельними смоктальними подушечками. Окремі фрагменти навіювали враження про житло зі старілої та всіма забутої моделі років так 1940-х. Отут вона доживає віку на останні крихти від колишніх казкових зарібків. Нафталіном не пахло, але здавалося, що повинно б. До всього згаданого не надто клеїлася бібліотека. Замість очікуваних коміксів з Бетменом, чи радше з Бетвумен, або життєписів Бардо чи Барбі – книжкові полиці. А книжок було багато. Вигиналися від солідних томів із класикою. При цьому в господарі вимальовувався дуже виразний слов'янофіл і шанувальник Великої Східної Душі. Чи не на дев'ять десятих та класика була російською? хоч і в німецьких перекладах, а господар видавався настільки в ній просунутим, що дозволяв собі тримати не те, що повні зібрання знаних кожному ідіотові Лео Графа фон Тольштой чи Фьодора Михайловича Достоєвські, а й поодинокі тони зовсім екзотичних трударів літератури зі здвоєними прізвищами на зразок Салтиков-Щедрін Сухово-Кобилін, Голініщев-Кутузов чи Мамін-Сібіряк. «Сподіваюся, вам буде добре у скромній моїй оселі», звертався до нас господар привітальною запискою, грайливо розмальованою і залишеною на кухонному столі. «Завжди схилявся і вічно схилятимуся перед вашою великою культурою. Ми з А і М – Певний час розмірковували, чию саме культуру він так помилково вважає великою – польську чи українську. А потім дійшли висновку, що всіх нас він має за росіян, звідси й такі красиві слова. Дочекаєшся їх від німця, якщо ти не росіянин. «Усі, хто живе на схід від Франкфурта – росіяни!» – зубошкірив А. Той тип, господар, взагалі любив лишати записки звернення до майбутніх пожильців свого помешкання. Коли я через два роки потраплю до нього вдруге, він у записці попросить мене проглянути підкинутий ним такий щоденник. У ньому я ділюся деякими спостереженнями за характером певної дорогої мені особи з вашої частини світу. Звертатиметься він до мене з папірця, покладеного згори на щоденникову палітурку. Її характер видається мені типовим для всього слов'янського жіноцтва. Можливо, описані мною реальні події і переживання стануть вам у пригоді при створенні наступного твору. Я ж зі свого боку буду щасливий і невимовно вдячний, якщо ви залишите свій хоча б коротенький відгук. З цією метою він навіть покладе поруч іще один аркуш паперу. Чистий а також на нього – ідеально тонковий вигострений олівець. Мені вже нікуди буде подітися. А ще він обставляв усю приступну по жильцям-письменникам житлоплощу пляшечками. Де-неде мені постійно траплялися всілякі мінімальні порції, як не Єгермайстера чи Кюмерлінга, то якогось іще шлункового еліксиру – Пити який нормальна людина стане лише від остаточної безвиході. Йому здавалося, що він дуже привітний господар.